Ya ayuhlah kalian yang aman, taqulah Allah, dan ujulah dengan kata yang sah, yang menyempurnakan amalan kalian dan mengampuni dosa kalian. Siapa yang beriman kepada Allah dan rasul alhamdulillah, kita berjumpa dengan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang mempertemukan kita pada kesempatan ini. Suatu kesempatan yang mulia, Insyaallah. Karena di sini kita menuntut ilmu agama, mendengar penjelasan ayat-ayat Al-Quran dan Hadith-Hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan itu kita berharap bahwa ini sebagai salah satu amalan ibadah dan menjadi timbangan kebaikan kita. Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Ikhwanifidlin rahimakumullah Apa yang telah disampaikan oleh para kesatidah sebelum ini Adalah materi-materi yang sangat penting Materi-materi yang bermanfaat bagi kita semua insyaallah Dan di sini saya sedikit menambahkan Apa yang telah mereka sampaikan Semoga Menjadi manfaat juga bagi kita semuanya Ikhwan Fidin Rahimahkumullah Sedikit saya akan uh, Menjelaskan Dan menukilkan ucapan Sebagian ulama kita Tentang keutamaan Berpegang teguh dengan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Karena Sunnah Nabi SAW dan tuntunan beliau di zaman ini terasa begitu asing. Namun di balik beratnya mengamalkan Sunnah Nabi SAW yang telah dianggap asing oleh umumnya masyarakat, ada keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Hal itu sebagaimana yang difirmankan Allah subhanahu wa taala dalam ayatnya: "Kul bifuadillah wa birahmatih, fadzalika faliyfarhu, huwa khairun bimma yajmaun." Katakanlah, maka itu dengan keutamaan dari Allah azza wajal, wa birahmatih, dan dengan rahmat Allah. Fabidzalika falyafrahu Dengan itu hendaknya kalian merasa senang merasa bahagia Huwa khairun mimma yajma'un Itu lebih baik dari apa yang manusia kumpulkan Yang dimaksud dengan ayat ini seperti dalam tafsir yakni hendaknya kita merasa senang kita merasa bahagia Dengan petunjuk Yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala Yaitu agama yang hak Dan ini merupakan kebahagiaan Kesenangan Yang lebih utama Dari apa yang disenangi oleh umumnya masyarakat Yaitu harta benda duniawi Yang mereka kumpulkan yang mereka bersaing Untuk memperolehnya Itu semuanya Tidak ada artinya Bila dibanding dengan Keutamaan dari Allah Berupa Hidayah Berupa At-tamassuk bis sunnah Berpegang teguh dengan sunnah Nabi Sallallahu alaihi sallam Berpegang teguh dengan sunnah Nabi Mengikuti tuntunan Tuntunan beliau ini nikmat yang sangat besar, karunia dari Allah Azza Wajalla. Tidak semua orang mengetahui keutamaan mengikuti sunnah dan apa sunnah Nabi dalam berbagai urusan agama ini. Dan tidak setiap orang yang mengetahui mampu mengamalkannya. Dan tidak setiap orang yang mengamalkannya mampu mendakwakannya dan tidak setiap orang yang mendakwahkannya mampu bersabar di atasnya. Oleh karena itu, seorang yang bersabar di atas sunnah merupakan seorang yang terpilih. Tapi ingat, itu adalah karunia dari Allah Azza wa Jalla. Bukan karena kekuatan orang tersebut, bukan karena kemampuan orang tersebut, bukan karena kepandaiannya. Tapi semata-mata karena pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala Kalau bukan karena pertolongan Allah Di saya ia tidak akan mampu melakukan itu semuanya Maka dari sini Seseorang hendaknya senantiasa isti'anah, Mohon pertolongan kepada Allah Mohon bantuan kepadanya Mohon untuk tetap bisa istiqamah Di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Qayyim rahimahullah telah menjelaskan dalam salah satu kitab beliau tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bab keasingan sunnah Nabi yang berbunyi badal islamu ghariban wa sa yaudu ghariban kama bada fa tubalil gharaba islam Bermula dengan keasingan, wahsaya udah kering dan akan kembali menjadi asing. Ma'uba lil maka beruntunglah bagi mereka orang-orang yang asing. Di sebagian tafsir ulama menyebutkan bahawa tuba tuba bermakna suatu pohon di surga yang sangat besar. Sehingga makna lil Artinya Bagi orang-orang yang asing Akan memperoleh Popon yang begitu besar dalam surga Yang tentunya dia akan Masuk ke dalam al-jannah Surga Allah SWT Dengan keutamaan Di antaranya Akan memperoleh hadiah Begitu besar dari Allah SWT Kenapa Mereka diberi keistimewaan seperti itu. Karena keasingan yang mereka tempuh begitu berat. Namun mereka tetap berusaha untuk istiqamah di atasnya. Ikwanuddin rahimakumullah. Keasingan itu begitu terasa dalam berbagai sisi agama yang diamalkan oleh seseorang di masa-masa ini. Bahkan di masa itu Ibnu Taimiyah rahimahullah sudah mengatakan bahwa gharibat fi dinihi li fasadi diyanih. Dia dianggap aneh dalam agama dan pengamalannya karena umumnya masyarakat telah rusak agama mereka. Artinya tidak lagi bersih. Sebagaimana diajarkan Rasulullah SAW banyak tercampur dengan berbagai hal, sementara seorang yang warif yang asing ini berusaha mengikuti sunnah Nabi sesuai dengan yang diamalkan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Dia pun dinilai warif asing karena dia berbeda dengan sunnah sementara umumnya masyarakat telah berpegang dengan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam gharibun fi i'tiqadi dia pun dinilai asing dalam keyakinannya rifasa di aqaidihim karena umumnya keyakinan masyarakat juga sudah rusak tercampur dengan hurufat, tercampur dengan ta'iyud, tercampur dengan berbagai cerita keyakinan dan lain-lain yang tidak pernah diajarkan dalam ajaran agama kita. Waribun fi talikhi, ridolali wa fasadi turkihim. Dia pun dinilai dalam jalan menempuh agama ini karena orang-orang telah memilih jalan-jalan yang lain dengan berbagai kerusakan-kerusakan yang ada pada tata cara keberagamaan mereka. Kemudian itu ke mengatakan gharibun fi muasyaratihim lahum li'annahu yu'ashiruhum 'ala ma la tahwa anfusuhum dia pun dinilai dalam Dinilai asing dalam Pergaulannya Kenapa? Karena dia bergaul dengan manusia Yang tidak cocok dengan Hawa nafsu mereka Umumnya masyarakat Telah mengikuti Hawa nafsu Sementara dia tidak mau Mengikuti Hawa nafsu Sehingga terasa begitu aneh Cara bergaulnya. Wabil jumlahi bahwa gori bunfi umur di dunia wa akhirati. Secara global, seorang yang berpegang dengan sunah Nabi dengan sungguh-sungguh, tanpa begitu aneh dalam urusan dunia maupun agamanya. Nada jidu minar amati Musa'id dan walamuiina, sehingga ia tidak mendapatkan dari umumnya masyarakat orang-orang yang mau membantu dia. Mau menolong dia Jarang didapati Karena begitu anehnya Dinilai oleh mereka Ikhwan fitin rahimakumullah, Orang-orang yang seperti ini Walaupun hidupnya terasa Berat Namun berbahagialah Dengan Janji dari Nabi saw. Di mana beliau mengatakan dalam salah satu hadis, Inna menwarakum ayamus sabr. Sesungguhnya di belakang kalian ada hari-hari kesabaran. Dilakukan di hina, al sabr di hina, seperti cubit Seorang yang bersabar di saat-saat itu. Seperti seseorang yang memegang bara api. Lil amfi hina ajru khamsina rojulani. Bagi orang yang beramal di masa-masa itu akan mendapatkan pahala seperti 50 orang yang beramal. Nah, inilah keutamaan sah. Allah lipat gandakan pahalanya. Karena besarnya upaya yang dia lakukan Yang mendapatkan tantangan Yang mendapatkan cobaan, ujian Yang merasakan beratnya hidup di tengah masyarakat Karena tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka Tidak sesuai dengan cara beragamanya mereka Sehingga Allah pun melipat gandakan Pahala untungnya Dia pun mendapatkan seperti pahala 50 orang yang beramal Di sebuah riwayat Walaupun ini diperbicaraan oleh ulama Sebagian Mengsohikannya Bahawa Nabi ditanyalah ya Rasulullah Apakah maksudnya Seperti 50 orang Di antara mereka Nabi menjawab justru seperti 50 orang di antara kalian Kalau ini memang hadith yang sahih Tentu tergambar oleh kita betapa besarnya Pahala seorang yang beri Karena mengikuti sunnah Nabi SAW Yang jelas Seandainya pun seperti pahala 50 orang Di antara kita Atau di antara orang-orang yang sezaman dengannya Itu sudah pahala yang begitu besar Oleh karenanya ikhwani Ikhwanifidin rahimahumullah Disebutkan oleh Ulama rahimahumullah Wahada al-ajr al-azim Innama huwa di hurbatihi Bainan nas Wattamassuk bis sunnah Baina dulumati ahwa'ihim Wa ara'ihim Pahala besar ini disebabkan karena keasingannya di tengah-tengah masyarakat. Dan karena dia mengikuti sunnah Nabi di antara kegelapan hawa nafsu dan pendapat-pendapat yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Kemudian Ibn Al Qayyim rahimahullah menasihatkan. Fa idza arada an yasluka hadha as-siraata maka orang yang ingin menusuri jalan ini hendaknya dia mengokohkan dirinya ala qadhin juhad untuk siap menerima celaan dan cercaan orang-orang yang tidak mengerti wa ahli bid'ah fihi untuk siap menerima celahan dan tercaan orang-orang yang mengikuti bid'ah-bid'ah. Wa izrahihim bihi, watantirin nasi'anhu. Siapkan dirinya untuk mendapatkan olok-olokan dan Tanfirin tantirin anhu serta dijauhkannya orang-orang darinya. Bukan hanya diolok-olok, bahkan orang-orang pun dihancurkan untuk menjauhinya dan seterusnya. Ya Allah, Jadi inilah nasihat Nabi Muhammad kepada kita semuanya. Jalan sebetulnya telah jelas. Tinggal apakah kita siap menempuhnya. Mau tidak mau kita harus siap. Demi mendapatkan keutamaan besar Karena Keselamatan diri kita di akhirat Telah tergantung Dengan Istiqamah kita di atas sunnah Nabi SAW Lihatlah ucapan Seorang ulama besar Al-Imam Az-Zuhri Al Rahimahullah Beliau mengatakan Kami ya puluh As-sunnah tu safinatu nuh Man rakibaha najah Wahantakal lah fanya warik. Dahulu para ulama kita mengatakan bahawa sunnah Nabi ibarat perahu Nabi Nuh. Siapa yang menaikinya dia akan selamat dan siapa yang enggan untuk menaikinya dia akan tenggelam. Itulah sunnah Nabi sehingga di sini tidak ada jalan lain. Untuk kita berolih dengannya Keselamatan kecuali dengan mengikuti Sunnah Nabi SAW Dengan segala risiko Yang akan dihadapi Semoga Allah Azza Wajalla Menjadikan kita senantiasa istiqamah Di atas sunnah Nabi Selama kita Berjumpa dengan Allah Azza Wajalla Dan Kita berharap juga Agar kaum muslimin sadar Sehingga Mereka pun juga berkeinginan untuk mengikuti sunnah Nabi SAW dan meninggalkan segala hal-hal yang bertentangan dengannya supaya jauh dari ancaman yang mengerikan periyat dari Nabi Yuhari punaan Amri antusi bau fitnah awu si bau nadih maka hendaknya berhati-hati mereka yang menyisih perintah Nabi Sunnah Nabi SAW untuk tertimpa fitnah atau tertimpa siksaan yang pedih. Wallahu alam bisawab ini yang mungkin bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.